Ligula. dorm în umbră legănate lebizili în puf de undă, Cuiburi albe, perine albe, printre stele furnicare, Câte-o stea singurată cată în aripi să se ascundă, Câte-o lebă dăștru capul, ca un nenufar. De pe pod, la miezul nopții, le aruncă mâna bună pâinea, ce nu crește truda și trudește visătorii. Mâini, lăsați-le flămânde să se acopere cu lună, Lebezi, așteptați ca pâinea să vă dea semănătorii. Stea cu stea pe tinsul unde iliniștite liniștite pun creștar Și prin rânsul zugravite lebezile par și luna, Plângeri de viori și fluieri cad în lac margaritar. Și s din depărtare lovind Unda câte una. În palatele aprinse cu balcoane și unghiere, liturgia bogăției are și astă seară loc. Cine a scris în ce odaie, fără pat și fără foc, Imnul ăsta de izbândă, de iubire și durere? Folosiți-vă de cântec, de lumină și de taină, Cupe omenești de goluri, plină în viață câte-o clipă, Și cenușa prin văpaie se înveșmântă cu o haină Și găsește ca să cadă înapoi un fulg de aripă. Cântecul, lumina, taina, unda, întinsurile albastre, Noi le ținem, noi le strângem, cei căzuți, urâți și goi, Temeliile veciei, orice-ați face sale noastre, voi întoarceți-vă vesel și slăviți într-un noroi.